Fatır Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 45 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Göyləri və yeri yoxdan yaradan iki qanadlı, üç qanadlı və dörd qanadlı mələkləri Peyğəmbərləri elçi edən Allahı həmd olsun. Allah Məxluqatda istədiyini artırar. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Allahın insanlara əta etdiyi mərhəmətə, Verdiyi nimətə, ruziyə heç kəs mani ola bilməz. Onun vermədiyi bir şeyi də özündən başqa heç kəs göndərə, verə bilməz. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibdir. Ey insanlar, Allahın size olan neymətini yada salın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzu verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə isə necə aldanıb haqdan döndərilirsiniz? Əgər bu müşriklər səni təksib etsələr, heç ürəyini sıxmaq. Səndən əvvəldə feyğəmbərlər təksib olunmuşdur. Bütün işlər axırda ancaq Allaha qaydacaqdır. Təkzib edənlərə cəza veriləcək, təkzib olunanlara isə yardım göstəriləcəkdir. Ey insanlar! Şübhəsiz ki, Allahın qiyamət barəsindəki vədi haqdır. Dünya həyatı sizi aldatmasın. O tovlayan şeytan da Sizi toğlayıb yoldan çıxartmasın Həqiqətən şeytan sizin düşməninizdir Onu özünüzə düşmən tutun O özünə uyanları Cəhənnəm əhli olmağa çağırır Kafir olanları Şiddətli əzab iman getirib yaxşı işlər görənləri isə Bağışlanma Və böyük bir mükafat gözləyir Pis əməli Şeytan qərəfindən özünə yaxşı göstərilib, onu yaxşı görən, Allahın doğru yola yönətdiyi kimsəyə bənzərmi? Şübhəsiz ki, Allah istədiyini zəlalətə, istədiyini də doğru yola salar. Ya Peyğəmbər, artıq onlara Məkkə müşriklərinin haq yoldan azmalarına görə özünü üzüb həlak etmək. Həqiqətən Allah onların nə etdiklərini biləndir. Buludları, hərəkətə gətirən küləhləri Allahdır göndərən. Biz o buludları quru, ölü bir məmləkətə tərəf qovub, öldüydən sonra torpağı onunla dirildirik. Ölüləri diriltmək də belədir. Hər kəs dünyada izzət, güdrət, şərəf, şan istəsə, Bilsin ki, dünyada da, ahirətdə də bütün izzət, güdürət, şərəf, şan ancaq Allaha məxsusdur. Buna yalnız Allaha itaət və ibadət etməklə nail olmaq mümkündür. Pak söz, tövhid kəlməsi, zikr, həmd səna ona tərəf yüksələr və pak sözü də Allah dərgahına yaxşı əməl qaldırır. Allah pak sözü işidəndir, salih əməl edə qəbul edər. Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözlüyür. Onların qurduqları hilələr boşa çıxar. Allah sizi, atanız Adəmi torpaqdan, sonra nütvədən xərq etmiş, sonra da sizi kişi və qadın olmaqla cüt-cüt yaratmışdır. O bilmədən heç bir qadın hamilə olmaz və bari həmlini yerə qoymaz. Ömür sahibi olan birinin uzun ömür sürməsi də, onun yaxud başqa birinin ömrünün qısaldılması da ancaq kitabda, lövh-ü məhfuzda yazılmışdır. Həqiqətən bu, Allah üçün çox azandı. İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu çox şirin, Dadlı və içməyə rahat, Boğazdan rahat keçən, Digərininki isə həddindən artıq şor və acıdır. Onların hər birindən təzəət, balıq yiyir, Taxtığınız inci və mərcan kimi bəzəklər çıxardırsınız. Onun Allahın lütfündən, Neymətindən ruzu dirib axtarmağınız, Ticarət etməyiniz üçün, Gəmilərin də orada Suyu yara-yara üzdüyünü görürsən Bütün bunlara görə bəlkə Allaha şükr edəsiz Allah gecəni gündüzə Gündüzürə gecəyə qatar O günəşi və ayı da ram Öz əmrinə Sizin mənafeyinizə tabi etmişdir Onların hər biri öz hədəqəsində Öz dairəsində müəyyən müddətə dək Qiyamət gününə qədər dövr Hərəkət edər Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır Hökm Onundur Sizin Ondan qeyri ibadət etdikləriniz Bir çərdəy qabığına belə sahib deyirlər Əgər siz onları çağırsanız Dua etsəniz Onlar sizin çağırışınızı eşitməzlər Eşitsələr də cavab verə bilməzlər Çünki Allah onlara nit qabiliyyəti verməmişdir Özləri də qiyamət günü sizin onları Allaha şərik qoşduğunuzu, onlara büt kimi ibadət etdiyinizi danacaqlar. Ya Peyğəmbər, heç kəs sənə hər şeydən xəbərdar olan Allah kimi xəbər verə bilməz. Ey insanlar, siz Allaha möhtaşsınız. Allah isə heç nəyə o cümlədən sizin ibadətinizə möhtaş deyildir. Hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Onun bütün işləri bəyəniləndir. Əgər istəsə sizi yox edib, yerinizə başqa bir məxluq gətirər. Bu, Allah üçün çətin deyildir. Heç bir günahkar başkasının günahını daşımaz. Günah yükü ağır olan kimsə, Yükünü daşımaq üçün başqa birisini küməyə çağırsa Və çağırılan adam onun yaxın qohumu olsa belə, O yüktən bir şey daşınmaz. Ya Peyğəmbər, Sən ancaq Rəbbindən, Onun əzabını görmədiyiləri halda qorxanları Və vaxtlı vaxtında namaz qılanları qorxudub xəbərdar edirsən. Hər kəs günahlardan, küfürdən təmizlənsə, Özü üçün təmizlənmiş olar. Savabı özünə yetişər. Axır dönüş ancaq Allahadır. Kör ilə gören Eyni olmaz Zülmətlə nur da eyni deyildir Kölgə Sərini ilə isti Eyni olmaz Dirilərlə ölülər də eyni deyildir Bütün bular kimi Kafirlə mümin Küfürlə iman Cəhənnəmlə cənnət Batillə haq da Eyni olmazdır Şübhəsiz ki Allah dilədiyinə ayələrini eşitdirər. Sən isə, ya Peyğəmbər, qəbirlərdə olanlara haqqı eşitdirən deyilsən. Sən ancaq müşrikləri, kafirləri Allahın əzabı ilə qorxudan bir Peyğəmbərsən. Doğrudan da biz səni haqla, Qur'anla müjdə verən və qorxudan bir Peyğəmbər kimi göndərdik. Elə bir ümmət yoxdur ki, onun içindən kafirləri Allahın əzabı ilə qorxudan xəbərdar edən bir peyğəmbər yaxud alim gəlib-getməsin. Əgər onlar Məkkə müşrikləri səni yalançı saysalar, heç ürəyini qısma. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini yalançı hesab etmişdilər. Halbuki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr, səhifələr və Tövrat, İncil kimi nurani kitabla gəlmişdilər. Sonra mən o küfrədənləri əzabla yaxaladım. Ya Peyğəmbər, bir görə edin mənim onları inkar etməyim, nimətimi nifrətə çevirərək, cəzalandırdığım necə oldu? Ya Peyğəmbər, məyər Allahın göydən bir yağmur yağdırdığını görmürsəmmi? Sonra biz onunla növbə növ meyvələr yetişdirdik və dağlarda müxtəlif rəngli, ağ, qırmızı, Tünd qara yollar, yaxud tünd qara qayalar peyda etdik. insanların yeryüzündə gezen heyvanların və davarların da bu cür müxtəlif rəngləri vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Onlar, elm sahibi olduqları üçün, Allahın vəhdaniyyətini heybət və əzəmətini daha yaxşı başa düşür və ondan daha çox qorxurlar. Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət sahibidir, möminləri bağışlayandı. Allahın kitabını oxuyan, namaz qılan, özlərinə verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda gizli və aşkar xəcliyənlər, kəsad olmayacaq bir ticarət, savab umanlar ki, Allah onlara əməllərinin mükafatlarını versin və öz lütvünlə, kərəmindən onlara artırsın. Həqiqətən Allah bağışlayandır, qədir güləndir. Bəndələrinə, ona etdikləri şükr müqabilində bol neymət əta edər. Ya Peyğəmbər, sənə özündən əvvəlkiləri təsdiqləyici olaraq vəh yetdiyimiz kitab, Qur'an, haqdır. Həqiqətən Allah bəndələrindən xəbərdardır, hər şeyi görəndir. Sonra kitabı bəndələrimizdən seçdiklərimizə, mühəmməd ümmətinə miras verdik. Onlardan kimisi özünə zülm edər, pis əməlləri yaxşı əməllərdən çox olar. Kimisi mötədil, pis əməlləri ilə yaxşı əməlləri bərabər olar. Kimisi də Allahın izni ilə Yaxşı işlərdə başqalarını ötüb irəli keçər Yaxşı əməlləri pis əməllərindən çox olar Bu, kitaba varis olmaq böyük lütfdür Onlar ədin cənnətlərinə daxil olacaqlar Orada altın bilər zilər və incilərlə vəzənəcəklər Libaslar da ifəyidən olacaqdır Onlar deyəcəklər Qəm güssəni bizdən uzaq edən Allah-ı həmd olsun, Həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır, qədir biləndir. Elə bir Rəbb ki, öz lütfü kərəmi ilə bizi əbədi qalacağımız iqamətkahta yerləşdirdi. Orada bizə nə bir yorğunluq üz verəcək, nə də bir məşəqqət, əziyyət doxunacaqdır. Kafir olanları cəhənnəm odur gözlüyür. Orada ne oğların ölümüne hükmü olunar ki, Ölüb canları qutarsın, Ne de ezebleri yüngülleşer. Biz her bir kafiri böyle cezalandırırız. Onlar orada feryat edip diyecekler, Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkart ki, Salih emeller edeyim. O emeller yok ki dünyada edirik. Onlara böyle diyecek, Meğer orada size öğüd nesihet kabul edecek kimsenin, Öyüd nəsihət qəbul edəcəyi, Düşünəcək kimsenin düşünəcəyi qədər ömür vermədiyimi? Hələ sizə, siz kafirləri Allahın əzabı ilə qorxudan Peyğəmbər də gəlmişdir. Dadın cəhənnəm əzabını, Zalimlərin imdadına çatan olmaz. Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini, Gözə görünməyən sirrlərini bilir, O ürəylərdə olanları da biləndir. Sizi yeryüzünün varisləri edən, bir-birinizin yerinə gətirən O-udur. Küfrədənin küfrü öz əleyhinə olar, zərərini özü çəkər. Kafirlərin küfrü Rəbbi yanında onlara qəzəbdən başqa bir şey artırmaz. Kafirlərin küfrü ahirətdə onların ancaq ziyanını artırar. Ya Mühəmməd, Məkkə müşriklər nədir? Mənə bir göstərin görüm, Allah'tan başqa ibadet ettikləriniz yer üzünde yahud yerdən və yerə bənzər şeylərdən nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə Allahla bir şərikliyi var? Yahud onlara ilahi bir kitab vermişik və Allah'a şərik qoşmaq barəsində ordakı bir dəlilə istinad edirlər. Xeyr, o zalimlər bütlərin onlar üçün şəfaət edəcəyi haqda Bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər Həqiqətən Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar Öz məhvərindən çıxmasınlar deyə tutub saxlayır Əgər öz məhvərindən çıxsalar Ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz Doğrudan da Allah həlimdir, bağışlayandır Bəndələrinə cəza verməkdə tələsməz Tövbə edənləri əhv edər Məkkə müşrikləri özlərinə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gələcəyi təqdirdə, yəhudi, haçpərəst və başqaları kimi hər hansı ümmətdən daha artıq doğru yolda olacaqları barədə Allaha çox möhkəm and içmişdilər. Amma onlara belə bir peyğəmbər, Mühəmməd əleyhisselam gəldiyi də, bu ancaq onların nifrətini artırdı, haq yoldan daha da uzaqlaşdılar. Bu isə onların yer üzündə təkəbbür göstərmələri, iman gətirməyi özlərinə sığışdırmamaları və pis əməlləri ucbatından idi. Pis əməl qərəzli hiylə ancaq onun öz sahibinin başında çatdı yar. olar Allahın adəti, qayda qanunu üzrə özlərindən əvvəlkilərin düçar olduqları müsibətlərimi Həmin müsibətlərin onların öz başlarına da gəlməsini mi gözləyirlər? Ya Peyğəmbər, sən Allahın qoyduğu qayda qanunda heç bir tapmazsın tapmazsan. Məyər olar yeryüzündə dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərinin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Halbuki onlar bunlardan daha qüvvətli idilər. Göylərdə və yerdə Allahı aciz edə biləcəyi heç bir şey yoxdur. Həqiqətən o hər şeyi biləndir. Hər şeye qadirdir. Əgər Allah insanları etdikləri günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoymazdı. Lakin Allah onları onların cəzasını müəyyən bir vaxtda qiyamət gününə qədər geciktirər. Nəhayət onların vaxtı gəlib çatdıqda, həmin müddət yetişib Qiyamət qopduqda hamını yenidən dirildərək, hərəyə öz əməli müqabilində cəza, yaxud mükafat verər. Çünki Allah öz bəndələrini görəndir.